І з самого початку стало зрозуміло, що розслідуванням керує спеціальний агент Віковський, маленька струнка жінка, живе втілення енергії та руху. Маку вона одразу сподобалася. Вона теж не приховувала приязного ставлення до нього, тому ніхто не ставив під сумніву його право бути присутнім навіть на закритих нарадах. Агент ФБР, влаштувавши в готелі командний пункт. Викликали мака для звичної, як вони запевнили у подібній ситуації, розмови. Агент Віковський встала з-за робочого столу, простягнула обидві руки для привітання і сумно усміхнулася. «Містер Філіпс, вибачте, що не мали для вас достатнього часу. Ми були страшенно зайняті, налагоджуючи зв'язок із правоохоронними та іншими органами, задіяними в пошуках. Шкода, що нам довелося познайомитися за таких обставин». Мак одразу повірив у щирість її слів. «Мак!» – сказав він. «Перепрошую?» «Я Мак. Називайте мене просто Маком. Отже, Маку називайте мене Сем, скорочено від Саманта. Взагалі я росла забіякою і били дітей, які осмілювалися називати мене Самантою в моїй присутності. Мак, мимоволі, усміхнувся. Він дещо розслабився» сидячи в кріслі і спостерігаючи, як агент Віковський швидко перебирає теки з документами. «Мако, ви готові відповісти на кілька запитань?» поцікавилася Віковський, не підводячи очей. «Намагатимуся», – відповів Мак, удячний за можливість взяти хоч якусь участь у пошуках. «Добре, я не вимагатиму від вас знову повторювати всі подробиці. Мені переказали факти» про які ми вже повідомили інших. Проте хотілося б з'ясувати кілька важливих моментів. Вона підняла голову і подивилася йому очі. «Я допоможу, чим тільки зможу», – запевнив Мак. «Хоча поки що не бачу жодної користі від себе». «Розумію, що ви відчуваєте, однак ваша присутність важлива. Повірте, тут немає людини, яка б не переймалася долою місі». Ми зробимо все, що в наших силах, аби повернути її додому. Дякую. Це було все, що мак спромігся вимовити, після чого опустив очі додолу. Здавалося, його почуття так близько до поверхні, що найменший вияв співчуття зведе нинівець усі зусилля тримати себе в руках. Ближче до справи. У мене була неофіційна розмова з вашим другом, інспектором Далтоном, який переповів усе, про що ви говорили. Тому немає потреби його захищати чи виправдовувати». Мак підвів очі, кивнув на знак згоди і усміхнувся. «Отже, чи не помічали ви останнім часом чогось дивного?» Мак відкинувся на спинку крісла. Ці слова його однозначно здивували. «Ви хочете сказати...» «Що він нас вистежував?» «Ні, здається, він обирає свої жертви на вмання, хоча всі вони віку вашої доньки з однаковим кольором волосся. Ми припускаємо, що він зупиняється на конкретній дитині за день чи два, спостерігає за нею, очікуючи сприятливого моменту. Чи не помітили ви на березі чогось незвичайного? Можливо, біля душових?» Мак. Здригнувся від думки, що за його дітьми стежив мене як. Він спробував зібратися з думками, проте безуспішно. Вибачте, нічого такого не пам'ятаю. Ви десь зупинялися дорогою до кемпінгу, не бачили нікого підозрілого під час прогулянки. Дорогою сюди зупинялися біля водоспаду Малтнома, де ми тільки не гуляли за останні три дні». Але я не можу пригадати жодної людини, яка мала б дивний чи підозрілий вигляд. Хто ж міг подумати? Саме так, маку. Тому не слід себе звинувачувати. Можливо, згадаєте щось пізніше? Повідомляйте нам усі факти, хай якими незначними вони вам здаватимуться. Віковський зупинилося, щоб подивитися в записник. А щодо зеленого пікапа? Ви не бачили схожої машини?» Коли відпочивали? Мак напружив пам'ять. Ні, не пам'ятаю. Спеціальний агент продовжувала ставити Маку запитання наступні 15 хвилин, але нічого значущого від нього так і не почула. Нарешті вона закрила записник і підвелася, простягнувши йому руку. Маку, ще раз кажу, мені дуже прикро. Коли щось проясниться, я повідомлю вас. Тієї ж митті. Перша обнадійлива новина прийшла о п'ятій годині вечора з дорожнього посту на трасі Імнаха. Агент Віковський, який обіцяла, одразу ж розшукала Мака та виклала йому всі деталі. Дві подружні пари бачили пікап кольору Хакі, опис якого збігався з описом розшукуваної автівки. Свідки мандрували місцями, де колись зупинялися індіанці племені нес вздовж маршруту Національний ліс 4260 в одному з найвіддаленіших районів парку. Повертаючись, вони помітили зелений пікап, схожий на військовий, трохи південніше місце, де дорога розділяється на маршрути Національний ліс 4260 і Національний ліс 250». Дорога в тому місці була забузька, тож їм довелося відступити, щоб машина змогла проїхати. Вони звернули увагу на каністри, є туристичне спорядження позаду. Дивним видалося те, що водій, проїжджаючи повз них, нахилився до пасажирського сидіння, наче роздивлявся щось на підлозі. Незважаючи на спеку, він був у плащі й капелюсі, насунутому на очі, начебто не хотів, щоб його впізнали». Однак особливих підозр це не викликало, а послужило приводом для жартів про чергові вибрики військових. Як тільки про це довідалися всі учасники пошуків, напруга зросла. Томі прийшов повідомити Маку, що, на жаль, інформація відповідає опису ві вбивці Сонечок, який вочевидь. Намагається дістатися найвіддаленіших місць, звідки згодом зможе вийти пішки». Зрозуміло також те, що він знає, куди прямує, оскільки місцевість, де його бачили, значно віддалена від людських маршрутів. Йому просто не пощастило, що там у цей час був іще хтось. На дворі вечоріло, тому виникла суперечка щодо доцільності негайного переслідування. Утім, незалежно від позиції, здавалося, всі щиро переймаються ситуацією. Єство абсолютної більшості людей – відштовхує думку про біль, завданий невинним, особливо дітям. Навіть злочинці, які відбувають покарання у виправних закладах, першими спрямовують свій гнів на тих, хто змушує страждати дітей. У світі з відносними моральними цінностями завдання шкоди малолітнім вважається злом. Мак, стоячи біля стіни, нетерпляче прислуховувався до пустого базікання – він був готовий викрасти Томі для допомоги і голіруч переслідувати злочинця. Кожна секунда – на вагу золота. Представники всіх підрозділів одностайно дійшли висновку вирушати в погоню, як тільки будуть завершені необхідні приготування. Проте навіть таке рішення здавалося Маку марнуванням часу. Хоча на кожному з небагатьох виїздів із парку виставлено пости – Існувала ймовірність, що досвідчений туриста зможе непоміченим дістатися глухої частини штату Айдахо на Сході або штату Вашингтон на півночі. Поки інформацію повідомляли поліцейським відділкам у містах Левінстон, Айдахо й Кларкстон, Мак швидко зателефонував Нен і розповів про поступ у розслідуванні, а потім приєднався до Томі. Тепер у нього залишалася лише одна молитва – «Господи, будь ласка, допоможи Місі. Сам я нічого не можу вдіяти». Сльози скапували з його щік Просто на сорочку. У пів на восьму вечора колона патрульних автомобілів, позашляховиків, ФБР, пікапів зі службовими собаками і машин місцевих рейнджерів – вирушили в напрямку до траси «Імнаха». Замість того, щоб поїхати на схід трасою «Валова-Маунтін» і повернутися до Національного парку, вони продовжили рухатися на північ по «Імнаха». Згодом з'їхали на дорогу Лоуер-Імнаха, потім на Дахбар. Мак радів, що з ними був хтось, хто знає місцевість. Часом здавалося, що траса Дахбар одночасно розходиться в різних напрямках – Складалося враження, що тому, хто давав назви цим місцям, забракло фантазії. Він або втомився, або напився. Тому почав називати дах бару мусе навколо, аби тільки швидше поїхати додому. Дороги з численними вузькими поворотами на краю крутих урвищ стала ще небезпечнішою в нічній темряві. Колона ледь-ледь просувалася. Нарешті вони досягли місця, де востаннє бачили зелений пікап. А за миллю – роздоріжжя, звідки траса «Національний ліс 4620 20 вела на північний схід, а «Національний ліс 250» – на південний схід. Там, як і планувалося, загін розділився на дві частини. Менша група з агентом Віковський вирушила маршрутом «Національний ліс 46 Тим часом решта, разом із Маком, Емілем і Томі – Обрали південно-східний напрямок, національний ліс 250, подолавши кілька складних миль. Більша група знову розділилася. Томі і фургони з собаками продовжили рухатися, не змінюючи курс до місця, де дорога, якщо вірити карті, закінчувалася. Решта виїхали на східний маршрут, національний ліс 4240, через парк до району Темперенскрик. І з цього моменту Пошуки ще більше заповільнилися. Усі просувалися пішки, намагаючись у світлі потужних фар автомобілів роздивитися ознаки чієїсь присутності, які б допомогли вивести розслідування з глухого кута. Дві години по тому, коли вони, наче черепахи, просувалися до кінця маршруту 250, Біковський викликала Далтона по рації. Її група натрапила на слід». Приблизно за 10 миль від місця, де вони розділилися, на північ від траси 42-60 у зарості вела невідома дорога, що обривалася милі за дві. Помітити її можна було не одразу. Ніхто не звернув би на неї уваги, якби один із учасників експедиції не розглядів у світлі ліхтарика покришку від колеса приблизно футів за 50 від головної дороги. Він підібрав її заради цікавості. Витер багнюку і помітив цяточки зеленої фарби. Напевно, покришка злетіла, коли пікап перескакував одну з численних ям. Група Томі негайно повернулася туди, звідки прийшла. Мак не осмілювався навіть мріяти, що місія якимось чином залишилася живою. Особливо, коли все навколо свідчило про зворотня. Через 20 хвилин вони прийняли ще один виклик від Віковськи, яка повідомила про знайдене авто. Виявити його з повітря навряд чи вдалося б. Пікап був ретельно схований під укриттями з гілок. Мак з товаришами наздогнав групу Віковський приблизно години за три, коли все було скінчено. Собаки знайшли непомітну стежку, яка десь за милю вивела до вузької долини. Там, на березі озера, завширшки лише з півмилі, вони знайшли напівзруйновану хижу. Сто або й більше років тому це був будиночок переселенця з двома кімнатами, достатньо просторими, щоб там могла жити маленька сім'я. Відтоді хижа, напевно, служила випадковим прихистком для мисливців і браконьєрів. Коли маки з друзями приєдналися до загону Віковські, небо огорнуло передсвітанкова сірість. Базовий табір розбили на деякій відстані від хижі – щоб випадково нічого не порушити на місці злочину. Перед цим службові собаки були розіслані в усіх напрямках. Час від часу лунав обнаділивий гавкіт, який, щоправда, незабаром отихав. Орешті-решт, усі повернулися в табір, щоб перегрупуватися й узгодити плани на день. Мак увійшов усередно. Спеціальний агент Віковський сиділа за столом Вивчала карти і пила воду із -за запітнілої пляшки. Вона невесело всміхнулася, на що він ніяк не зреагував. І простягнула пляшку. В її очах був помітний сум, але тон залишався діловим. «Вітаю, мако, вагалася Віковська. «Можете присісти?» Мак не хотів сідати. Йому потрібно було хоч щось робити, щоб його не знудило». Очікуючи на погані новини, він і далі стояв. «Ми дещо знайшли, втім... нічого внедійливого!» Мак шукав правильні слова. «Ви знайшли місі?» Це було запитання, на яке він не бажав чути відповіді, але її все ж таки конче необхідно було одержати. «Ні, місі ми не знайшли, однак дещо виявили в хижі, зробивши паузу». Сем підвелася. «Хочу, щоб ви пішли зі мною та подивилися. Нам потрібно знати, чи ця річ...» Вона зупинилася, то було надто пізно. «Належала вашій доньці». Мак опустив очі додолу. Він почувався розбитим дідуганом, який прожив мільйон років і мріє якнайшвидше перетворитися на камінь. «О, Маку, мені так прикро!» Вибачилася Сем, звівшись на ноги. Якщо хочете, ми можемо піти на розпізнання пізніше. Я просто думала, Мак не міг відвести погляду від підлоги, докладаючи чималих зусиль, щоб не розридатися. Він відчув, що ось-ось зірветься. Зробімо це зараз. Пробурмотів він ледь чутно. Я хочу знати все. Що повинен знати? Віковський, напевно, подала знак іншим, оскільки Мак, втративши здатність щось усвідомлювати, несподівано відчув, як його взяли під руки. Емілі Томі повели його за агентом стежкою до хижі. Троє дорослих людей, тримаючись за руки, в особливому вияві чоловічої солідарності, прямували назустріч найгіршому жахові свого життя. Один із криміналістів відчинив двері, пропускаючи їх усередину. Завдяки потужному генератору кожен закуток кімнати був яскраво освітлений на стінах. Висіли плички, у центрі стояли старі стіли кілька стільців. Одразу помітивши річ, яку мав упізнати, мак упав на руки друзів, нестримно ридаючи на підлозі біля каміна. Лежав розірваний і залитий кров'ю червоний сарафан місці. Наступні кілька днів і тижнів перетворилися для мака на низку виснажливих розмов із представниками правоохоронних органів і преси. У голові крутилася церемонія поховання з маленькою, порожньою домовиною. Безкінечне море сумних людських облич, і жоден із присутніх не знав, що сказати. Упродовж кількох цих тижнів мак почав повільно і болісно повертатися до повсякденного життя. Убивця сонечок, здається, одержав свою п'яту жертву – Мелісу Н. Філіпс, як і в попередніх провадженнях Правоохоронці не вивели тіла дівчинки, хоча пошукові загони кілька днів прочисували ліс навколо хижі. Злочинець знову не залишив ані відбитків пальців, ані зразків ДНК, узагалі ніяких речових доказів, окрім шпильки. Можна було подумати, що це не людина, а привид». Час від часу Мак намагався абстрагуватися від болю і горя, принаймні і в родинному колі. Вони втратили сестру і доньку, але залишити їх ще й без батька було б неправильно. Хоча ця трагедія торкнулася кожного, найбільше вона вразила Кейт. Дівчина заховалася в себе, як черепаха в панцир. Складалося враження, що вона визирає назовні, лише тоді, коли почувається в цілковитій безпеці, що траплялося дедалі рідше. Мак і Нен дуже хвилювалися, однак не могли добрати сліва, щоб зруйнувати стіни, які вона звела навколо свого серця. Спроби порозмовляти перетворювалися на односторонні монологи. Слова наче відскакували від її скам'янілого обличчя. Можна було подумати, що в її душі Щось померло, і розкладаючись, інколи виривалося назовні у вигляді гірких слів або байдужого мовчання. Джош почувався краще, частково завдяки листуванню з Ембер. Телефонний дзвінок чи лист із електронної пошти приносили йому розраду, бо Ембер завжди давала йому можливість виговоритися. До того ж він закінчував середню школу. Що також змушувало думати про майбутнє. Великий Сум зійшов на всіх, чиє життя було пов'язане з місці, впливаючи на кожного по-своєму. Мак і Нен намагалися пройти випробування разом. Трагедія навіть зблизила їх. І з самого початку Нен дала зрозуміти Макові, що ж ніяк не звинувачує його в тому, що сталося. Однак йому знадобилося значно більше часу, щоб повірити в це. Так легко було скотитися в безодню віччаю, захопившись грою в припущення. Якби він тільки не брав дітей із собою, якби він не дозволив їм позичити каноя, якби вони поїхали додому на день раніше, якби, якби, якби. Тоді б нічого не сталося. Той факт, що він не зміг навіть поховати тіло Місі, означав для нього повне банкрутство, як батька. Думка, що її тіло досі лежить в лісі, переслідувала щодня. Тепер через три з половиною роки Місі офіційно вважалася загиблою. Життя ніколи не стане повноцінним без неї. У ньому завжди залишатиметься пустка. Трагедія поглибила тріщину у взаєминах мака з Богом. Але він постійно ігнорував це відчуття відчуженості. Натомість намагався набути стійкої, незаснованої на почуттях віри. Хоча він знайшов у цьому певне підбадьорення та мир, нічні жахи, коли ноги застрягали в багнюці, а звучні крики не могли врятувати місі, не припинялися. Згодом погані сни – Стали турбувати не так часто. Повільно поверталися радісні моменти. Втім, почуття провини не зникло. Тому лист від тата з проханням повернутися до хижі був для нього чимсь надзвичайним. Хіба Бог пише листи? І чому саме хижа? Символ його найбільшого болю. У Бога мусить бути... «Кращі місця для зустрічей!» Проминула жахлива думка, що це вбивця глузує з нього, виманюючи з дому, щоб його сім'я залишилася беззахисною. Можливо, це просто злий жарт. А до чого тоді підпис? «Тато!» І хай як намагався. Мак не міг відкинути безглуздого припущення, що дивний лист надійшов від Бога, хоча це зовсім не узгоджувалося з його теологічною освітою. У семінарії навчали, що сьогодні Господь не спілкується з людьми безпосередньо, а наказує їм слухати і жити за святим письмом, розтлумаченим так чи інакше. Божу волю можна дізнатися тільки з паперу, який відповідно розшифровується уповноваженими на це людьми. Здавалося, безпосереднє спілкування із Всевишнім було прерогативою минулих поколінь, натомість освічені люди сучасності пізнають Бога за посередництва підготовлених фахівців. Ніхто не шукає послань від Бога в поштових скриньках, лише в книжках, особливо зі шкіряними політурками і позолоченими сторінками. Що довше він думав про це, то більш спантеличеним і роздратованим ставав. Хто прислав кляту записку? Бог, убивця чи просто жартівник, що вона означає? Хоч з якого погляду він на неї дивився, складалося враження, що хтось із ним грається. Зрештою, яка взагалі користь і ти за Богом? Подивіться, до чого це призвело. Незважаючи на гнів і депресію, мак усвідомлював, що потребує відповідей. Він. Зайшов у глухий кут, а молитви і співи під час недільних богослужінь більше не торкалися його серця, якщо вони взагалі коли-небудь справляли на нього враження. Усамітнена духовність, здавалося, нічого не змінює в житті знайомих йому людей, окрім хіба що нен. Можливо, Бог справді любить її. Вона не була така, Ексцентрична, як він. Мак утомився від Бога й релігії, від усіх релігійних клубів, які насправді нічим не відрізнялися від соціальних і не приносили реальної користі. Так, він прагнув глибини. Він був готовий отримати навіть більше, ніж сам уявляв. «Здогадайся, хто прийде на вечерю». Ми, як правило, відкидаємо свідчення, які вимагають від нас поблажливого ставлення. Ми настільки переконані у правильності наших суджень, що не беремо до уваги докази, які із ними не узгоджуються. Те, що можна назвати правдою, не пізнається у такий спосіб. Мерлін Робінсон «Смерть». Адама. Часом доводиться вірити речами, які за звичних обставин видалися б абсолютно ірраціональними. Ідеться не про ірраціональне як таке, радше про не зовсім раціональне. Напевно, це надраціональність, висновки поза межами звичних фактів і емпіричної логіки, які набувають смислу тоді, коли ви здатні побачити ширшу картину реальності. Можливо, саме тут починається віра. Мак був впевнений багато в чому. Але одного разу, вже після змагання з крижаною дорогою, десь глибоко в серці з'явилося переконання, що лист має три ймовірні пояснення. Це або послання від Бога, Хоч би як абсурдно це звучало. Або чийсь злий жарт, або зловісний виклик від убивці. Хай там як, але кожної хвилини, вдень чи вночі, його думки поверталися до загадкової записки. Мак почав планувати таємну подорож до хижі на наступні вихідні. Він нікому нічого не сказав, навіть Нен. У нього не було вагомих аргументів для пояснення своїх дій. Якби він зізнався, то запитання виникли б неодмінно. Він боявся, що його просто замкнуть удома, а ключ викинуть. Зрештою усвідомлював, що така розмова завдала б більше болю, ніж користі. «Я зберігаю цю таємницю лише заради нен», – сказав він собі, виправдовуючись. «А ще зізнатися про записку». Означало б визнати, що він щось приховував. Правда іноді буває руйнівною. Переконаний у необхідності подорожі, Мак заходився шукати спосіб, як змусити рідних виїхати на вихідні з міста, не викликавши в них зайвих підозр. Адже існувала ймовірність, що бивця виманює його з дому, щоб його сім'я залишилася беззахисною, а цього не можна було допустити. Мак розгубився. Нен чудово відчувала, коли йому щось було потрібно. Тому будь-який вияв ініціативи призвів би до низки запитань, на які він не був готовий давати відповідь. На щастя, рішення прийшло від самої Нен. Вона давно збиралася навідатися до сестри, яка жила на островах Сан-Хуан неподалік від узбережжя штату Вашингтон. Чоловік сестри був дитячим психологом, і Нен хотіла почути його думку про поведінку Кейт, що ставало все асоціальнішою, особливо з огляду на те, що ані вона, ані Мак таки не змогли достукатися до серця дитини. Тому, коли Нен висловили ідею про поїздку, Мак з ентузіазмом її підтримав. «Звичайно, потрібно їхати», – вигукнув він. Це була трохи несподівана відповідь. Нен подивилася на чоловіка з бодивом. Е, «Я хотів сказати про бубаніву він, що це чудова ідея. Я, звісно, сумуватиму, але кілька днів якось переживу. Зрештою, у мене зараз вистачає роботи». Нен знизала плечима, напевно радіючи, що так легко отримала згоду на подорож. Гадаю, «Для Кейт буде корисно виїхати кудись на кілька днів», – додала вона, а він кивнув на знак згоди. Дзвінок сестрі і питання поїздки було вирішено. Будинок швидко перетворився на епіцентр активності. Джош і Кейт були в захваті, бо їхні весняні канікули автоматично подовжувалися на тиждень. До того ж, вони завжди любили їздити в гості до своїх двоюрідних братів і сестер хоча цього разу в них і не було особливого вибору. Мак крадькома зателефонував Віллі, і намагаючись якому менше пояснювати, запитав, чи може той на деякий час позичити йому повнопривідний джип, оскільки мікроавтобуса забирала Ненна. Йому було потрібно щось потужніше, ніж його маленька машина, щоб роз'їжджати розбитими дорогами національного парку які, напевно, ще не звільнилися від влади зими. Дивне прохання мака спровокувало низку запитань, від яких він ухилявся як міг. Однак, коли Віллі поставив питання Руба чи не збирається Мак до хижі, довелося пообіцяти, що пояснить усе вранці, коли вони обмінюватимуться машинами. У четвер увечері, після численних обіймів і поцілунків, мак провів Нен, Кейт і Джоша. А потім почав приготування до власної, далекої мандрівки, до північно-східного Орегону, місця своїх найстрашніших кошмарів. Розуміючи, що коли запрошення було від Бога, то навряд чи йому знадобиться багато речей. Він про всяк випадок набив портативний холодильник продуктами, яких із надлишком вистачало на подорож. Також поклав спальний мішок, кілька свічок, сірники, та деякі інші речі необхідні для виживання. Не слід було виключати можливість провалу, коли він виявиться повним бовдором або жертвою злого жарту. Тоді він просто поїде геть. Від роздумів маки відволік стукіт у двері. Вчорашня розмова досить сильно заінтригувала Віллі, якщо він спромігся прийти так рано. Добре, що хоч Нен вже поїхала. «Віллі, я тут, на кухні!» – гукнув Мак. За кілька секунд Віллі визернув з коридору і похитав головою, дивлячись на безлад, який учинив Мак. Він оперся на удвірок, схрестивши руки на грудях. «Я пригнав джип, заправлений під зав'язку. Але я не дам тобі ключі, поки не скажеш, куди їдеш». Мак продовжував пакувати речі. Він знав, що не може брехати своєму другові». А джип йому був конче потрібен. Я повертаюся до хижі, Віллі. Я зрозумів, але я не хочу знати, чому ти зібрався туди в цю пору року. Невідомо, чи мій старенький джип зможе провести нас місцевими дорогами, тому я поклав в багажник ланцюги, якщо вони нам знадобляться. Не дивлячись на друга, Мак пішов до кабінету, зняв кришку з маленької бляшанки і дістав звідти записку. Повернувшись до кухні, віддав її віллі. Той розгорнув папірець і прочитав мовчки. «Мам рідна, що за божевільний міг таке написати? І хто такий тато? Ну, мабуть, ти знаєш, що татом нен любить називати Бога. Мак знизав плечима, не знаючи, що додати». Він забрав записку і поклав її до кишені сорочки. «Зачекай, ти ж не думаєш, що записка справді від Бога?» Мак саме завершив пакування. Він зупинився і глянув на друга. «Віллі, я гадки не маю. Спочатку я думав, що це злий жарт, і неабияк розгнівався. Та й просто стало огидно. Можливо, мені самому бракує здорового глузду. Я знаю, що це звучить дивно». Але дуже хочеться все з'ясувати. Я повинен їхати, Віллі, інакше точно з божеволію. А ти не думав, що це може бути вбивця? А якщо він хоче, тебе туди виманити? Звичайно, я думав про це. Я навіть зрадію, якщо це так. У мене з ним свої рахунки. Мак спохмурнів і замислився. Утім, це мало, ймовірно. Сумніваюся, що злочинець підписався б словом «тато». Для цього треба добре знати нашу сім'ю. Віллі був спонтиличений. Макві вдалі. Ніхто з тих, хто нас знає, не відправив би такої записки. Мені здається, що тільки Бог міг би це зробити. Але Бог такого не робить. Принаймні, я ніколи не чув, що хтось отримував листи від Бога. «Не те, що він не міг би. Ну, ти зрозумів, що я маю на увазі. А чому він хоче, щоб ти поїхав саме до цієї хижі? Не можу собі уявити жахливішого місця для зустрічі». Між ними запанувала тиша, і стало ніякого. Мак обіперся на стіл, втупившись у підлогу так, ніби хотів своїм поглядом пропалити в ній дірку. «Я не впевнений, Вільлі. Частина мого єства хотіла б вірити, що Бог так про мене піклується, що може надсилати мені листи. Минуло стільки часу, а я й досі не знаю, що думати, і краще від цього не стає. Таке відчуття, що ми втрачаємо Кейт, і це мене просто вбиває. Можливо, трагедія з місії. Це Божа кара за те, що я зробив зі своїм власним батьком? Я не знаю». Мак подивився в очі того, хто хвилювався за нього більше, ніж будь-хто інший, окрім Нен. «Я впевнений лише в одному. Мені потрібно туди повернутися». Друзі довго мовчали, потім Вілі сказав, «Тож коли ми виїжджаємо?» Мак був приємно вражений готовністю Вілі вирушити в дорогу разом із ним. «Дякую, друже». Але я мушу зробити це сам, так і знав, що ти це скажеш, промовив Віллі, виходячи з кухні. Він повернувся за мить, поклавши на стіл пістолет і коробку куль. "Я передбачав, що не зможу відговорити тебе від поїздки, тому взяв ось це, може знадобиться. Сподіваюся, ти знаєш, як ним користуватися". Мак подивився на зброю. Він зрозумів, що Віллі намагається йому допомогти. «Ні, Віллі, я не можу. Минуло понад тридцять років, коли я востаннє торкався в зброї, і в мене немає жодного бажання робити це знову. Якщо я щось зрозумів, то це те, що розв'язання проблеми шляхом насильства завжди поглиблює саму проблему. А якщо це вбивці Місі, якщо він чекає на тебе там, що ти робитимеш?» Мак знизав плечима. Е, «Відверто кажучи, не знаю, Віллі. Якось буду викручуватися. Ти ж будеш беззахисний. Ніхто не знає, що йому спаде на думку. Візьми це!» Віллі підсунув пістолет із кулемою ближче до мака. «Тобі не обов'язково ним користуватися?» Мак іще раз подивився на пістолет і після деяких вагань обережно поклав його до кишені. «Добре, вмовив. Лише про всяк випадок». Мак повернувся до спорядження, взяв його в оберемок і пішов до джипа. Віллі підхопив рюкзак, який вибився, важчим, ніж він очікував, і, ремствуючи, закинув його на плечі. «Маково, якщо ти думаєш, що це Бог, навіщо стільки спорядження?» Мак сумно посміхнувся. «Забезпечити теле" Ти розумієш, треба бути готовим до всього, що може або не може статися. Друзі вийшли з будинку і пішли стежкою до автівки. Віллі дістав з кишені ключі і віддав їх маку. А де всі? – порушив тишу Віллі. І що Нен думає про твій намір відвідати хишу? Маю великі сумніви, що їй ця ідея сподобалася. Нен з дітьми зараз... «Гостюють у сестри на островах, і, і я нічого їй не сказав», – зізнався мак. Віллі був здивований. «Як? У тебе ж ніколи не було від дружини жодних таємниць. Не можу повірити, що ти їй збрехав». «Я не брехав, заперечив мак. «Ну, добре, вибач за дріб'язковість», – прибив Віллі. «Виходить, ти їй не брехав але просто не сказав усієї правди. Вона зрозуміє все правильно. А вже ж, він закотив очі. Мак проігнорував цей випад і пішов до будинку в кабінет. Там він узяв запасні ключі від вхідних дверей і машини, а також після деяких вагань бляшанку. Потім повернувся до Віллі. — Слухай, а який, на твою думку, у нього вигляд? — раптом запитав Віллі, вишкіривши зуби. «У кого?» – одразу зрозумів Мак. «У Бога, звичайно. Яким він буде, якщо справді з'явиться? Я вже бачу, як ти до смерті лякаєш якогось туриста, запитуючи, чи не він Господь, і вимагаючи відповіді на всі твої запитання». Мак посміхнувся. Хех, «Не знаю. Можливо, він з'явиться у вигляді яскравого світла чи неспалимого куща?» Відверто кажучи, я завжди уявляв його дідом із довгою, сивою бородою, схожим на Гендальфа з володаря Перснєва. Знову, знезавши плечима, він віддав великі ключі. Друзі обійнялися. Віллі сів у машину мака і опустив скло зі свого боку. «Якщо він справді з'явиться, передавай від мене вітання!» І з посмішкою мовив Віллі. «Скажеш йому, що в мене самого є кілька запитань, і не налякай його!» Вони розсміялися. «А якщо серйозно, — вів далі Віллі, — то я хвилююся за тебе, брате. Було б добре, якби тебе хтось супроводжував. Може, я чи Нен, чи ще хтось. Сподіваюся, ти знайдеш там усе, що шукаєш. Обіцяю помолитись за тебе кілька разів. Дякую, Віллі. Я теж тебе люблю». Мак помахав, коли Віллі з'їжджав із доріжки. Він знав, що той дотримується слова і підтримуватиме його в усіх своїх молитвах. Він спостерігав, як машина зникла за рухом, потім вийняв записку з кишені та ще раз її перечитав. Тоді сховав її до коробочки, яку поклав на пасажирське сидіння серед інших речей. Зачинивши дверцята, пішов до будинку на зустріч своїй черговій безсонній ночі. У п'ятницю задовго до світанку мак виїхав із міста на трасу Ай-84. Напередодні ввечері від сестри зателефонувала Нен, повідомила, що вони дісталися місця без пригод, тому наступного дзвінка від неї він чекав не раніше, ніж у неділю. До того часу він має бути на зворотньому шляху, якщо вже не вдома. Про всяк випадок Мак налаштував переадресацію дзвінків із домашнього телефону на мобільний, хоча розумів, на території парку навряд чи буде постійний зв'язок. Він обрав той самий маршрут що й три з половиною роки тому. Щоправда, цього разу Мак не робив стільки зупинок і проїхав повз водопад Малтнума навіть не глянувши на нього. Відколи зникла місія, він позбувся будь-яких згадок про це місце, надійно замкнувши свої почуття в підвалі власного серця. Рухаючись уздовж каньйону, мак відчув, як його поступово охоплює паніка. Він намагався не думати про те, що робить, просто їхав уперед, але приховані страхи вилазили назовні, наче трава, що пробивається, Крізь асфальт в очах темніло, руки міцно стискали кермо біля кожного з'їзду з траси, розгорталася боротьба зі спокусою розвернутися і поїхати додому. Він усвідомлював, що наближається прямісінько до першої причини свого болю, у вихор великого суму, який позбавив його сенсу життя, візуальні спогади з минулого, змішані з короткочасними нападами гніву. Накочувалися хвилями, залишаючи в роті присмак крові й жовчі. Нарешті він досяг Лягранде, де заправив повний бак і звернув на трасу 82 в напрямку Джозефа. Дуже куртіло зупинитися, щоб побачитися з домі, але він вирішив цього не робити. Що менше людей вважатиме його божевільним, то краще... Машин траплялося небагато, і Мнаха та інші дороги були в чудовому стані, а погода у цій порі виявилася кращою, ніж він очікував. Здавалося, що далі він просувається, то більш уповільнюється рух, наче хижа відштовхує його від себе. Джип в'їхав у сніг, долаючи останні милі дороги, яка мала привести його вниз до хижі. На тлі роботи двигуна він чув як колеса вперто чавлять снігову кору. Після кількох хибних поворотів мак нарешті з'їхав із дороги і зупинився на ледь помітній колії. Годинник показував полудень. Він просидів у машині хвилини сп'ять, дорікаючи собі за рішення приїхати сюди. З кожною милою, що віддаляли його від Джозефа, поверталися з похоти які завдяки чималій кількості адреналіну в крові ставали все чіткішими, З'явилася впевненість, що далі їхати не слід. Однак чинити опір внутрішньому бажанню дізнатися правду було неможливо. Продовжуючи сперечатися із самим собою, Мак застібнув пальто і потягнувся по шкіряній рукавиці. Він стояв і дивився на стежку, Зважуючи, чи варто залишити все в машині та порожнім пройтися милю або дві до озера? Принаймні, тоді йому не доведеться нести все на собі під гору, коли він повертатиметься. А це, як він припускав, станеться незабаром. Було досить холодно. Від його подиху в повітрі утворювалася пара. Відчувалося, що ось-ось піде сніг. Більше що накопичувався в шлунку, Зрештою, призвів до паніки, і всього лише через п'ять кроків його так добряче знудило, що він впав на коліна. Прошу, допоможи! простогнав Мак. Піднявшись на тремтячі ноги, він зробив іще один крок від автівки, а потім зупинився й повернувся назад, відчинивши пасажирські дверця та почав щось навмання шукати серед речей і намацавши витягнув звідти бляшанку потім зняв кришку і дістав те що шукав улюблену фотографію місці він взяв світлину разом із запискою а коробку поклав на місце на мить зупинившись подивився на бардачок після деяких вагань відкрив його дістав пістолет перевірив чи той заряджений і на запобіжнику Випроставшись, зачинив дверця та сунув зброю за пасок на спині, потім озернувся і повернувся обличчям до стежки. Глянувши востаннє на фотографію, поклав її до кишені сорочки разом із запискою. Якщо його знайдуть мертвим, то хоча б знатимуть, що він тут робив. Шлях виявився небезпечним. Усюди закрижаніле гіслиське каміння. Кожен рух у гущавині вимагав цілковитої зосередженості. Він чув лише свої кроки на снігу і власний подих. Маку видалося, що за ним спостерігають. Одного разу він навіть обернувся, аби переконатися, що позаду нікого немає. Хоча йому хотілося все покинути і бігти до машини. Ноги, ніби маючи власну волю, виявили намір продовжувати рухатися вздовж стежки, у темну гощавину лісу. Несподівано поблизу щось поворухнулося. У роті одразу пересохло, у вухах застугоніло. Мак здригнувся і завмер, прислухаючись. Потім повільно потягнувся по пістолет. Знявши його із запобіжника, почав уважно вдивлятися в зарості, намагаючись розгледіти чи розчути джерело шуму і уповільнити викид адреналіну. Однак те, що рухалося, завмерло. Можливо, чекало на нього. Про всяк випадок він простояв нерухомо кілька хвилин. Потім, якомога тихіше і повільніше, пішов уперед. Ліс огорнув його своїми шатами, і Мак засумнівався, чи правильно обрав стежку. Краймоко він знову вловив якийсь рух, одразу пригнувся, ховаючись під найближчим гіллям. Щось схоже на тінь, промайнуло за а Може, йому тільки привиділося? Він знову зачекав, не даючи поворухнутися жодному м'язу. Чи не бог це? Мак вагався. Тварина. Він не пам'ятав, чи в цьому лісі водилися вовки, олень або лось наробили б значно більше шуму. Наступною промайнула думка, якою він так намагався уникнути. А якщо все набагато гірше? Якщо це він навмисно заманив мене сюди? Але чому? Мак повільно підвівся, вийшов зі своєї схованки з пістолетом на поготові, зробив крок уперед, коли кущ позаду, наче вибухнув. Він підскочив ніби хтось огрів його батухом, переляканий і готовий натиснути на корок, щоб боротися за своє життя. Аж раптом побачив спину борсука, що стрім утікав стежкою. Повільно видихнув, усвідомлюючи, що затримував подих увесь цей час, потім опустив пістолет і похитав головою. Мак всемогутній перетворився на хлопчака, що зблукав у лісі, є трамтиць зі страху. Поставивши пістолет на запобіжник, сунув його за пояс. «А хтось міг би постраждати», – подумав він. Глибоко вдихнувши та видихнувши, Макс спробував заспокоїтися. Переконавшись, що боятися більше нічого, він пішов стежкою далі, намагаючись здаватися впевненішим, ніж був насправді. Хотілося сподіватися, що такий шлях подолано недаремно. Якщо зустріч із Богом таки відбудеться, він спробує звільнитися від тягаря, ставлячи запитання, звісно, з усією повагою. Іще кілька поворотів. І мак дістався галявини. І з протилежного боку під горою він знову побачив її хижу. Поки стояв, не відводячи погляду в животі, наче дротвою стягнуло. Тут ніби нічого не змінилося, окрім звичайної для зими відсутності листя на деревах і білої ковдри снігу, що вкрила все навкруги. Хижа здавалася порожньою, але поки він споглядав її, вона встигла перетворитися на жорстоке обличчя, що скривилося в зловісній гримасі. Очі дивилися прямо на нього – наче кидаючи виклик його сміливості. Не звертаючи уваги на страх, мак рішуче подолав останні сто ярдів і увійшов на ганок. Спогади про те, за яких обставин він востаннє стояв на цьому місці, навалилися з усією силою, і мак завагався перш ніж відчинити двері. «Гей!» – покликав він упівголоса. Прочистивши горло, гукнув знову, цього разу голосніше. «Гей! Тут хтось є?» Голос луною відбився від порожнечі, що панувала всередині. Набравшись хоробрості, мак переступив поріг і зупинився. Коли очі звикли до темряви, він почав розрізняти деталі кімнати в світлі променів після обіднього сонця, що пробувалися крізь. Розбиті вікна. Зайшовши до центральної кімнати, Він упізнав стіл і старі стільці. Мак нічого не зміг із собою діяти. Очі самі обернулися до місця, Дивитися на яке було нестерпно. Навіть через кілька років Бліду пляму крові було чітко видно На дошках поруч із каміном. Мені так прикро, Люба! На очах з'явилися сльози. Нарешті серце не витримало, несподівано здійнявши повінь накопиченого гніву вздовж скель каньйону емоцій. Звівши очі до неба, він почав вигукувати запитання, які не давали йому спокою. «Чому? Чому ти дозволив цьому статися? Чому привів сюди? Чому саме тут?» а не в іншому місці, невже мало того, що вбито мою дитину. Ти граєшся зі мною, чи що? У нападі сліпого гніву Макс схопив найближчий стілець і жбурнув його в стіну. Той розбився на друски. Підхопивши одну з ніжок, він заходився трощити все, що бачив. Стоїний, крики вічей злітали з вуст. Коли він вихлюпував свій гнів, на це жахливе місце. Ненавижу. Не в змозі зупинитися, він продовжував зганяти свою лють, поки повністю знесилився у відчаї, з відчуттям цілковитої поразки. Мак упав на підлогу біля плями крові, обережно торкнувся її. Адже це було все, що залишилося від місці, пальці ніжно проводили з небарвленими краями, а він усе шепотів. Місі, пробач, мені так прикро, що не зміг тебе захистити. Пробач, що так тебе і не знайшов. Виснаження не зменшило сили гніву, що кликотав усередині, і Мак знову звернувся до Бога, якого він уявляв десь у горі над дахом. Боже, ти навіть не дозволив нам знайти і поховати її тіло. Хіба я так багато просив? Поки серце боролося з припливами та відпливами змішаних почуттів. Гнів перетворився на біль, а нова хвиля суму приплылася із загальним збентеженням. Ну де ти? Я думав, що ти хочеш зустрітися зі мною. Я тут, а ти? Тебе ніде не видно. Тебе ніколи не було поруч, коли я потребував тебе найбільше ані тоді, коли я був дитиною, ані тоді, коли я втратив місі, ані зараз. Що ти за тато?» Слова обурення самі зривалися з вуст. Мак занурився в тишу. Навколишня порожнеча поступово почала наповнювати душу. Вирос запитань без відповідей і далекосяжних звинувачень упустився на підлогу разом із ним повільно затягуючи його в безодню відчію. Великий сум огорнув усе навколо, але Мак навіть зрадів цим задушливим обіймом. Йому був знайомий цей біль, він став звичним, майже товаришем. Мак відчув спиною холодний дотик пістолета, що наче закликав до рішучих дій. Він винів його, зовсім не впевнений, що має робити можливо покласти край цим хвилюванням, болю, більше ніколи нічого не відчувати. Самогубство, ці миті, така думка здалася привабливою. Це ж так просто, подумав він. Більше ніяких сліз, жодного болю. Він вже бачив, як за дулом пістолета, від якого він не міг відвести погляду, у підлозі з'являється Чорна прірва, висмоктуючи із серця останні проблески надії. Убити себе означало завдати Богові удар у відповідь, якщо той, звісно, існує. Хмари несподівано розійшлися, її кімнату залило сонячне світло. Воно пройшло крізь самісіньку серцевину його віччю. Але що тоді буде? Із нею? Що тоді станеться із Джошем, Кейт, Тайлором і Джоном. Хоча, як відчайдушно, Мак бажав покласти край своїм душевним мукам, він усвідомлював, що не має права завдавати рідним додаткових страждань. Мак сидів у повному заціпенінні, міркуючи над вибором, який у нього був зі зброєю в руках. Холодний вітер увіяв обличчя. І так захотілося лягти і замерзнути на смерть. Такий він був виснажений. Він навалився на стіну, й потер утомлені очі. Дозволив їм заплющитися і пробурмотів: Люблю тебе. Люблю тебе, Місі. Так за тобою сумою, незабаром, без жодних зусиль, провалився в глибокий сон. Минуло лише кілька хвилин, як мак прокинувся, наче його хтось штовхнув. Він рвучку підвівся, здивований, що так швидко задрімав, засунувши пістолет за пасок, а свій гнів у глибину душі пішов до дверей. Це смішно. Який же я йолоб. Повірити, що Бог так піклується про мене, що може надіслати листа. Він подивився на стелю. «Досить! Усе скінчилося, Господи!» – прошепотів Мак. «Я більше так не можу. Я втомився шукати тебе в усьому». Після цих слів він вийшов за двері, постановивши більше ніколи не вирушати на пошуки Бога. «Якщо він потрібен Господу, нехай Бог сам його шукає». Він поклав руку до кишені, дістав звідти листа – знайденого в поштовій скринці, і порвав його на маленькі шматочки, дозволивши їм сипатися крізь пальці і летіти вслід за холодним вітром, який